și încer și pe pământ. Tată, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce iubiți ascultător programul le 133. Programele noastre de radio stau la dispoziția tuturor acelora dintre oameni care și-au propus să trăiască în mod practic la nivelul calificativului pe care îl au de om, adică privitor în sus. Astfel. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră vom privi și astăzi în sus, prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, iluminat de Duhul Său cel Sfânt și îngăduit în inimile noastre prin voința noastră proprie, preocupându-ne de versetul 62 din Luca de la capitolul 9, pentru început pe care vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Desigur, citirea acestuia va fi urmată de celelalte, în măsura în care timpul ne permite, și răbdarea dumneavoastră ne îngăduie. Iubiți ascultători, pentru cei care ascultă în mod obișnuit programele noastre, în mod sistematic, am o veste foarte plăcută, legătură cu istorioarele pe care obișnuim să le citim în deschiderea emisiunilor. Despre ce este vorba? Vom parcurge acum împreună o nouă lucrare a scriitoarei Cristina Roy, numai puțin palpitantă, interesantă, plăcută și plină de învățături de cum au fost și celelalte. Cartea aceasta se numește Pavelică în țara luminii, din care ne începem citirea cu capitolul intitulat Un copil găsit. După o iarnă lungă și aspră, cu omăt și promoroacă din belșug, venise iar primăvara voioasă în toată frumusețea ei. Nimeni nu era mai încântat decât micul Pavelică Juriga. Ca o pasăre ce scapă din cușcă și șa zborul în toată libertatea, așa iesise din sat, și mergea sprinten către munți scumpii lui munți. Ah, cu ce inimă strânsă se simțise el în vechiul bordei, ale cărui ferestrui ce rămăseseră de cu toamnă până primăvară, nu numai închise, ci pe jumătate astupate cu fân. Bătrânul Paul Juriga, al cărui nume îl luase Pavelică, nu era totuși nici tată, nici bunic, dar aceasta nu i împiedica să se iubească duios. Bătrânul își câștiga pâinea făcând aici în munți, Site pentru făină. Acolo, departe, în inima munților înverziți, el își avea o colibă pe care o curăța în fiecare primăvară și care îi slujea de adăpost de vreo 30 de ani de zile. O dinioară o locuise cu feciorii lui, dar ei de multă vreme își luase războrul din cuibul părintesc, la fel ca niște pui de vulturi, așa că de atunci bătrânul își alegea de obicei un tovarăș dintre oamenii care veneau în munți să se aprovizioneze cu lemne de fabricat fel de fel de unelte. Doi ani mai înainte, un om în vârstă al cărui nume era Razga venise din Valea Vaagului și locuise aici împreună cu Juriga. Acela era însoțit de un băiețel, dar curând sănătatea ei s-a zdruncinat din pricina muncii acesteia grele și poate și din cauza climei aspre acestor munți, încât ușea și nu putea lucra decât foarte puțin. Băiețelul cu care venise îl îngrijea ca un fiu devotat. Îi făcea supa, se ducea la cules ciuperci, îi aduna lemne pentru foc, în cele din urmă, bietul Razga a căzut la pat. El i-a spus într-o zi lui Juriga. Ascultă-mă, Paul, tu n-ai pe nimeni în lume să te îngrijească decât doar pe copilașul meu. Cât despre mine, eu o să merg să mor acasă. Dar nu vreau să iau acest copil. Mi-e teamă că după moarte n-are să-i mai poarte nimeni de grijă. Ține-l aici, va putea să-ți fie de folos cum i-a fost și mie. Fă această faptă pentru domnul și el îți va răsplăti. Apoi de, cât e vorba de mine? Și Paul își cu mâna peste părul cărun care coboram plete dese pe umeri. Eu vreau să-l țin bucuros, dar ce vor zice părinții lui? Asta e, vezi tu, Paul? Copilul acesta nu-i nepotul meu, cum crezi tu? Nici nu știu dacă îi mai trăiesc părinții. Fata mea dragă l-a găsit într-un mod neobișnuit cu câțiva ani înainte de moartea ei. Oprește-te puțin din lucru ca să-ți povestesc această întâmplare. Bătrânul lăsă toate și istorisirea lui Razga se înfipse în amintirea lui așa ca să nu se mai șteargă. Iubiți ascultători, sunt convins că istoricile aceasta va rămâne și în mintea noastră cu aceeași răsunet puternic și nădăjduiesc că va avea în mod concomitent și același efect în viețile noastre pe care l-a avut în viețile celor cu care Pavelică a rămas respectiv, întoarcerea lor la Dumnezeu. Destul să observăm acum că o faptă care părea destul de neînsemnată și relativ mică din partea lui Juriga, i-a adus o fericire veșnică, fericirea de a fi și el împreună cu Domnul Isus fiind adus la cunoștința Domnului Isus prin viața acelui copil mic care l-a găsit personal pe el. Doamne Tată Ceresc, Îți mulțumim că ne arăți ce valoare mare are în fața ta, o faptă cât de mică, făcută în numele tău, așa cum bătrânul acesta a luat un copil mic în numele tău. Mulțumim și pentru clipele care ni le-ai pregătit astăzi să stăm în fața cuvântului tău. Te rugăm să ne binecuvintezi cu lumină și înțelegere a mesajului tău, în plus de aceasta cu harul și puterea de a le trăi în mod practic în viața noastră, pentru fericirea noastră, dar mai ales pentru slava marelui tău nume. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 9 de la Evanghelia după Luca, la versetul 62, pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Iisus i-a răspuns, Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, spusele aceste ale Domnului Iisus sunt un răspuns dat unei întrebări sau unei afirmații făcute de un om, Așa după cum cei care ne-au ascultat cu ocazia programului trecut, află că în versetul 61, un om se prezentase la Domnul Isus și i-a spus, i-a făcut o făgăduință, Doamne, te voi urma, dar lasă-mi mai întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la ei mei. Domnul Isus îi spune însă că cel care a pus mâna pe pluc, dar se uită înapoi, nu este vrednic și nu este destoinic, de fapt, pentru împărăția lui Dumnezeu. Împăratul roman Iulius Cezar nu folosea în armată vorba de comandă INTE, adică înainte marș, ci folosea vorba ITE, adică venite. Spunea el, veniți după mine. Pentru că el nu dădea comandă și rămânea într-un loc deosebit, ci el era în fruntea armatei. El însuși mergea în frunte și de aceea chema poporul să vină după el. Așa a făcut Domnul Isus. El ni s-a dat pildă de urmat în toate privințele, mergând El însuși înaintea noastră și netezindu-ne calea pe care trebuie să o urmăm. El nu ne cere decât să pășim pe urmele Lui. Să nu luăm, deci, nici înainte, dar să nu rămânem nici înapoi. Să privim țintă la El căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, cum suntem îndemnați și la Evrei cu 12,2, Căci necurmați se află înaintea noastră El, așa cum odinioară Dumnezeu se afla înaintea poporului lui Israel, în chip de nor sau de foc, până când au ajuns în țara făgăduinței. Când Domnul Isus a pus mâna pe plugul măreței lucrări de răscumpărare a neamului omenesc, nu s-a mai uitat înapoi, ci a mers înainte fără oprire, trecând prin cruce la înviere și apoi la slavă. Din clipa în care s-a consacrat public pentru lucrarea lui Dumnezeu cu ocazia botezului, el nu s-a mai întors în atelierul lui Iosif, nici nu s-a mai legat de vreo ocupație pământească. Drumul lui era numai înainte. La fel ca de el, trebuie să fie și urma și lui. Citim încă o dată versetul în care aflăm că Isus i-a răspuns. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă când te uiți înapoi. Îți pierzi echilibrul și cazi. Când te uiți înapoi, ești vrăjit de lucrurile pe care le vezi și ți se moaie inima față de cele care sunt înainte. Mi-aduc aminte de o împrejurare semnificativă din viața mea. Cu mulți ani în urmă am lucrat pentru o scurtă vreme într-o rafinerie și, suferind de o teamă pronunțată de înălțime, niciodată nu m-am suit pe vreunul din rezervoarele acelea de înălțimi diferite. Odată însă când m-am crezut că sunt singur și nu mă vede nimeni să râdă de mine, am încercat totuși să urc singur pe un rezervor. Când am ajuns pe la jumătatea scării și m-am uitat înapoi, m-a prins așa o teamă încât am început să cobor. Dar când coboram, am auzit mai multe voci de jos, erau mai mulți care mă priveau, dar nu i-am văzut eu până atunci și îmi toți strigau, nu te mai uita înapoi, nu te mai uita înapoi, ține ochii drept în sus. Ascultând de vocile lor, deși cu un efort foarte mare, pentru că o forță puternică nevăzută, un magnet de nedescris întregea mereu ochii în jos, dar încurajat de îndemnurile lor, ținând ochii drept în sus, am reușit în sfârșit să ajung. Vedeți, chiar și pe plan fizic lucrurile stau la fel. Omul este atras de o forță puternică ca un magnet de neînvins să se uite înapoi. Iar privirea aceasta înapoi îl descurajează, îl descumpănește și îl împiedică în înaintarea către cele de sus. Când te uiți înapoi, ieși din calea stăpânită de Dumnezeu și calci alăturea. Când te uiți înapoi la lume și la lucrurile ei, te împietrești ca femeia lui Lot față de lucrurile lui Dumnezeu. Când te uiți înapoi, te umpli de întuneric și de teamă. Dumnezeu se află numai înainte. El trebuie să fie totdeauna numai înaintea noastră, la fel după cum noi totdeauna suntem înaintea Lui. Orice privire întoarsă înapoi înseamnă oprire din alergare, înseamnă împiedicare, înseamnă cădere. O veche carte zice, aceasta e măreția celor cu suflet mare, că ei nu se lasă de ceea ce au început, nici când se vește cea mai mare nenorocire în calea lor. Limpede glăsuiește și un proverb chinez. Învățătura e ca notul pereu în sus. Cum te-ai oprit, cum te aruncă valul înapoi. Isus deci a spus acestui om că oricine pune mâna pe plug, dar se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă locul unde stăpânește Dumnezeu. Cine vrea să intre sub stăpânirea lui Dumnezeu? atunci trebuie să o rupă total cu trecutul, indiferent că e bun sau rău, și să alerge spre ținta care se află înainte. Dumnezeu stăpânește numai peste cei care merg alergând pe calea cea îngustă. Inima care se ocupă mai mult cu lucrurile acestei vieți, lăsând pe planul al doilea lucrurile lui Dumnezeu, este o inimă care și-a întors privirea înapoi. Domnul nu-și mai găsește plăcere într-o astfel de inimă. Dumnezeu vrea oameni destoinici pentru împărăția și lucrarea Lui, iar destoinicia vine numai din alergarea spre cele puse înainte de Marele nostru Mântuitor și Domn, Domnul nostru Isus Hristos. Iubiți ascultător, cu aceasta am încheiat studiul capitolului 9, iar acum, cu voia lui Dumnezeu, spre bucuria și folosul nostru, dar mai ales spre slava lui Dumnezeu, vom începe studiul unui nou capitol, respectiv capitolul 10 din Evanghelia după Luca. Citim așadar versetul 1 din Evanghelia după Luca de la capitolul 10 care glăsuiește astfel. După aceea, Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Cât de limpede este cuvântul adevărului lui Dumnezeu! Numai că, vedeți, noi trebuie să fim cu luarea minte când îl citim sau auzim, ca să-i putem prinde înțelesul spre binele și fericirea noastră. Deci, versetul începe cu aceste cuvinte. După aceea, Domnul. Întâi am fost eu la cârma vieții mele și viața a mers din rău în mai rău. După aceea... A venit Domnul și el a luat conducerea, iar viața mea s-a schimbat din temelii. Deci este un întâi și un după aceea. Întâi este omul născut în păcat și după aceea vine Domnul care aduce cu sine un alt om, omul nou după chipul și asemănarea lui. Dragul meu, în viața ta a venit acest fericit după aceea Domnul? Cei care au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor și Domn să-și spună cuvântul, după aceea Domnul, ori de câte ori sfârșesc o lucrare și vor să înceapă alta. Întâi a fost Domnul și după aceea tot Domnul. Atunci totul se află pe drumul cel bun și adevărat, plin de rumină, roadă și biruință. Să mai stăruim puțin în legătură cu acest gând. După aceea. După ce? După fixarea condițiilor, în capitolul nou al Evangheliei după Luca, al cărui studiu l-am încheiat cu puține clipe înainte, sunt arătate limpe de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acela care vrea să devină ucenic al Domnului Isus. Căci să nu uităm adevărul: ucenicul nu este clientul Maestrului, ci el este omul care vrea să devină ca Maestru, ca Învățătorul. Nu toți mântuiții sunt ucenici ai Domnului Isus. Cine însă vrea să devină ucenic, trebuie să îndeplinească toate condițiile arătate de marele maestru, Domnul Isus. În marile religii creștine am învins creștinismul, dar a fost desfințat. De ce acest lucru? Pentru că cei care spun că ei cred în Isus nu-l urmează. Ucenicilor li se cere credincioșie, nu numai credință. Acolo unde nu este credincioșie, nu-i nici credință adevărată. Credincioșia face parte din roada Duhului despre care se vorbește la Galateni 5 cu 22. Cel care are o chemare înaltă să părăsească pe cele inferioare. Vulturul nu prinde muște, spune un dicton latin. Așadar, după aceea, Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Domnul Isus se îndrepta hotărât spre Ierusalim, adică spre marea jertfă pe care trebuia să o aducă pentru răscumpărarea neamului omenesc. Trimiterea celor șaptezeci de ucenici în acest moment hotărâtor de cotitură în viața lui era o ultimă încercare a Harului în mijlocul lui Israel. Slujba Evangheliei era socotită ca o lucrare premergătoare și o pregătire a ultimei călătorie a Mântuitorului. Propovăduirea celor 70 era o mărturie finală despre apropierea Împărăției Lui Dumnezeu. În vederea aceasta, Domnul a rânduit ucenici. Numai ceea ce este rânduit de El are valoare și putere de rodire. Numărul de 70, rotund și simbolic, corespunde numărului celor 70 de bătrâni din Israel Vechiului Testament, după cum vedem la Exod 24 cu 1. Dar numărul celor 70 de ucenici mai semnifica și un fel de antesinedriu al noii împărății a Harului. Trimiterea a doi martori ai credinței, a doi câte doi, este de mai multe ori arătată în Sfânta Scriptură. Printre cei 12, Petru și Ioan alcătuiau o pereche. În istoria apostolilor, Pavel și Barnaba alcătuiau de asemenea o pereche. Da, chiar până la cei doi marturi ai vremurilor de pe urmă, menționați în Apocalipsa 11, se păstrează această rânduială divină. În lucrarea lui Dumnezeu nu e bine ca omul să fie singur. Când sunt doi, trei și chiar mai mulți cu aceleași drepturi în fruntea unei adunări creștine, nu se poate ajunge la păcatul luciferic, de a stăpâni peste turma lui Dumnezeu, nu se poate ajunge la urâciunea pustiirii așezată în locul preasfânt. Un proverb rusesc spune așa, Când ești singur pe câmpul de luptă, nu ești luptător. Deci, după aceea, Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis doi câte doi. Domnul Isus a început o lucrare foarte însemnată, vestirea Evangheliei în fiecare cămin pe pământ. Pentru aceasta are nevoie de oameni. Fără îndoială că îngerii ar fi primit cu bucurie să ducă această veste, dar ei nu intrau în planul lui Dumnezeu pentru o astfel de lucrare. Numai cine a fost mântuit de Hristos poate să fie un martor al lui. Mântuitorul nostru vrea să ne trimită și noi trebuie să fim gata să răspundem când îi auzim glasul să spunem, iată-mă, trimite-mă! A mărturisi numele Lui Isus înseamnă a arăta așa cum este El, Ai arăta felul Lui de-a fi. De aceea în inimile noastre trebuie să stăpânească dragostea care era în Isus atunci când era printre noi. Când Domnul ne trimite, El se îngrijește de noi, ne ajută și ne spune ce să vestim. Dacă însă ne codim să ne ducem acolo unde vrea El, atunci îndepărtăm cuvântarea de la cei la care suntem trimiși. Cineva spunea odată în bătaie de joc unui băiat credincios. „E, dacă în adevăr Dumnezeu te iubește, de ce nu trimite pe cineva să-ți dăruiască o pereche de ghete sau un braț de lemne ca să te îngălțești pe gerul acesta? La care băiatul i-a răspuns. Eu cred că Dumnezeu a spus cuiva, însă acela a uitat. Fraților, să nu uităm. Dacă suntem cu adevărat creștini, suntem niște trimiși ai Domnului Isus prin lume, ca să facem bine tuturor oamenilor, după darul și puterea pe care ni le-a dat, și mai ales să înălțăm numele tot mai frumos și mai hotărât cu tot mai multă bucurie și înflăcărare. Iată ce le spune Domnul Isus ucenicilor înainte de a-i trimite în versetul 2 de la Luca 10. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul Secerișului să scoate lucrători la Secerișul Său. Domnul Isus vorbea în pilde și asemănări de pe pământ pentru ca să arate ascultătorurilor adevărurile duhovnicești. Iată de ce nu trebuie să rămânem numai la litera pildei, ci să trecem dincolo de ea prin rugăciune și călăuzirea Duhului Sfânt ca să ne bucurăm de fața limpede a adevărului. Rămânând la litere încurcăm. Drumul Adevărului. Versetul de mai sus vorbește așadar despre seceriș. După cum bine știm, secerișul înseamnă strângerea recoltei de pe câmp. Cine însă s-ar duce să secere într-un ogor care n-a fost mai întâi arat, semănat și apoi crescută sămânța? Deci, seceriș înseamnă ultima parte a muncii de pe ogor. După Biblie, cuvântul seceriș are un înțeles mai larg. Mântuitorul nostru însă dă acestui cuvânt înțelesul de strângerea sufletelor omenești pentru el, pentru grânarele cerești. El vrea să le mântuiască, de aceea spune: Mare este secerișul. Pentru această uriașă lucrare, Domnul Isus vedea cât de puțini sunt lucrătorii și îndemna pe ei să se roage Domnului secerișului ca să scoate lucrători pe ogori. Iar în înțelesul acesta, ogorul ar fi lume. Au trecut aproape 2000 de ani, iar lumea este tot nesecerată. În fața acestei realități, ai zice că gândul și dorința Domnului Iisus nu se împlinesc. Dar nu este așa. În grânarul lui Dumnezeu este strâns numai greul adevărului, adică toți fiii lui Adam, care prin credință s-au deschis pentru Domnul Iisus, primindu-L ca mântuitor și Domn. În ei s-a plantat sămânța adevărului, ei sunt născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, de aceea au devenit greul adevărului. Aceștia la un loc formează biserica sau trupul lui Hristos. Ei sunt și lucrătorii despre care vorbește Mântuitorul. Numai cei născuți din adevăr pot aduce altora adevărului. Zice un scriitor român pe nume Sterie Diamandi. Socotim că cea mai mare insultă ce îi se poate aduce lui Hristos e să ne închipuim că El poate fi slujit cu minciuni și tăinuire. Deci, Domnul Sus spune aici, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Da, puțini sunt cei născuți din nou față de întinderea lumii. Nu toți religioși sunt în mod necesar lucrătorii Lui Dumnezeu. Pe vremea Domnului Sus erau mulți religioși, preoții, cărturari și farisei, dar aceștia nu numai că nu erau lucrători împreună cu El, ci erau chiar vrăjmașii lui ai felului lui de gândire și de lucrare. Cine nu primește felul de a fi al Mântuitorului Isus Hristos în viața lui, nu poate fi lucrător în marele său seceriș Un adevărat lucrător al Domnului este aprins de focul lui și nu poate rămâne nepăsător când în jurul lui sunt suflete care n-au auzit niciodată despre Evanghelia Mântuirii N-au auzit niciodată un cuvânt deslușit de jertfă a răscumpărătoarea Fiului Lui Dumnezeu, Isus Hristos. Să nu te înșelcă participând la anumite servicii religioase și făcând chiar ceva slujbe publice prin care ți se umflă ieul tău vechi, prin asta ești credincios slujitor al Lui Dumnezeu. Nu, nu, ai mare grijă. Aceia care nu se ocupă cu lucrarea Lui Dumnezeu în viața de zi cu zi, deci ei nu lucrează pe ogorul Domnului, sunt... Leneș. Și despre Leneș se spune la Proverbe 24, versetele 30 cu 31 Am trecut pe lângă ogorul unui Leneș și pe lângă via unui om fără minte și era numai spini acoperit cu mărăcini. Când te uiți în viața unor astfel de oameni care sunt creștini numai la slujbele religioase, asta e să vezi. Spini și mărăcini. În grădina Leneșului crește neghina nemulțumirii a unei vieți a Acră a egoismului, a cârtirii, critică, mândrie, invidie, duh de partidă, slavă de șartă, toate, toți acești mărăcini și toți acești spini sunt în viața celuia care vine numai la slujbe religioase, dar în cursul săptămânii nu-l interesează deloc mântuirea sufletelor din jurul lui. Numai cine s-a predat cu adevărat Domnului Isus renunțând la sine și la toate câte s-au ținut de el, poate deveni ucenic și apoi lucrător gorul mântuirii sufletelor. Cine se lasă lucra de Dumnezeu, devine un lucrător împreună cu Dumnezeu. Rugați dar pe Domnul Secerișului, spune Domnul Isus să scoată lucrători la Secerișul Său. Lucrul lui Dumnezeu va fi fără rod și fără viață, dacă nu este făcut cu duhul rugăciunii. Afară de aceasta sunt atâția oameni cărora trebuie să li se aducă la cunoștință vestea mântuirii. Pentru aceasta este mare nevoie de lucrători. Și calea cea mai bună de a avea este să-i cerem de la Domnul. Însăși preocuparea cu rugăciunea făcută înaintea Domnului pentru a scoate lucrători la secerișul lui, însăși această atitudine și rugăciune este deja o lucrare pe care o faci în via lui Dumnezeu, căci El care răspuns la aceasta va trimite lucrători potrivit dorinței pe care o manifeste înaintea Lui. Întrebarea se pune, ești preocupat de nevoia sufletelor? Te doare când atâtea suflete pleacă de pe pământul acesta nemântuite? Ți-ai pus vreodată problema că timp de două ore cât stai în fața unui meci, cât stai în fața unui film, sunt atâtea și atâtea suflete care mor nemântuite și se duc în iad numai pentru că tu nu te-ai rugat? Nu ți-ai făcut partea ta să le duci vestea Evangheliei? Iubiți ascultători, cu aceste întrebări care dorim să răscolească adânc viețile noastre, Anunțăm încheierea programului le 133 și deschiderea programului de rugăciune și preocupare pentru ca Domnul să scoate lucrători la secerișul lui Mare. Amin. Oare nu Să știi, maria zi, el te va vinui. Nimeni nu mi-a spus despre Isus, nimeni nu mi-a spus de ei. Se you eu dar